Позолочена рибка. Барбара Космовська. Замість присвяти. Літній вечір пахнув духмяною матіолою, коли ми з моєю подругою М сіли під яблуною. Над нами грали у квача перші зірки. Моя подруга часом замовкала і позирала на мене. Зірки підморгували їй, немов хотіли щось додати до оповіді. Яка легко і сміливо линула в сутінках Якби не М, я б ніколи не написала цієї книжки Листи до себе Спочатку я була страшенно розпещеною одиначкою Навіть мама і тато звертались до мене словами Страшенно розпещена одиначко Ти можеш стишити цей галас? Помити після себе посуд? Закручувати тюбик із зубною пастою, не вкидати брудні шкарпетки просто до пральної машинки, не нишпорити в моєму кабінеті і не плутати папери на письмовому столі. Так було на початку. І хоча тоді я вважала, ніби живу у світі без підставних звинувачень, швидко виявилося, що той світ був затишним і безпечним. Я перестала бути страшенно розпещеною одиначкою того дня, коли мама зняла із дверей стару табличку, а натомість повісила нову. І з цієї таблички ставало зрозуміло, хто більше з нами не живе. Татове ім'я помандрувало разом з ним на іншу вулицю. Здавалося б, нічого не сталося. Половина нашої кам'яниці змінювала таблички на дверях, а татусі переставали жити зі своїми дружинами страшенно розпещеними одиначками. Тато просто почав дзвонити у двері власного помешкання і зустрічатись зі мною частіше, ніж колись. Дивно, бо раніше таких можливостей у нього було більше. Але, мабуть, так уже повелося, що дорослі люблять ускладнювати всім життя. І треба бути дорослим, аби все це збагнути. До того, що тато дзвонить, як пан Кавка, котрий позичає в нас книжки, я вже встигла звикнути. Мені б лише хотілося, щоб він не ставився до мене, як до нового скандинавського бестселера або пакунка, який треба перевести своїм ауді за вказаною адресою. І, звісно, не так, як до доньки після розлучення, бо ж я із ним не розлучалась. І щоб він мене десь не загубив, як це в нього сталося з коханням до мами. Бо із цим коханням моїх батьків відбулась дивна річ. Воно тануло, наче морозиво і вистигало. Мов нікому не потрібний чай. І вмовкало, ніби йому більше нічого було сказати. Не мов би, йому більше не залежало на тому, щоб у нашому домі знову лунали веселі й жваві розмови й добрі слова. Але найдужче мене в цьому всьому здивувало одне що батьки розлучились заради мене. Ви б у таке повірили. Зробили це задля мого добра, яка великодушність. Цікаво, як би вони почувалися, коли б це я їх покинула, задля їхнього добра, звісно. Аби вони були ще щасливіші і ще більше мною пишалися. Але я не покину, я ненавиджу розтоплене морозиво і холодного чаю не п'ю. Я люблю, коли мої почуття мають помірковану температуру, а мені самій не бракує терпіння. Мабуть, тому мені часом здається, що я набагато старша за власних батьків. На щастя, цього ніхто не може помітити. Бути там і тут Серпень добігав кінця. Дедалі коротші прохолодні вечори виганяли Аліцію з веранди вологими сутінками, незважаючи на її невдоволення Дівчинка із жалем покидала дідусеве потерте шкіряне крісло, у якому дитиною любила сидіти її мати Так воно вже мусить бути дорогенька, бабуся з'являлась на порозі з чашкою гарячого молока «Без осені світ був би вбогий, як босий антик», – казала вона, дивлячись на величні крони буків, котрі стерегли берег невидимого озера. «Я не хочу повертатися», – закупила губу Аліція. З виразом обличчя малої капризухи взяла обіруч чашку з молоком. Гедота, буркнула вона. Проте в її очах витанцьовували лукаві вогники. Вона обожнювала передражнюватись з бабцею над своєю щоденною порцією молока, укритого свіжою пінкою. «От бач!» – посміхнулася бабуся, притуливши голову онуки до свого фартуха. «Молоко творить чудеса. Зовсім нещодавно тебе лякав кінець літа, а тепер маєш...» «Геть інші клопоти! Мушу випити до дна? Мусиш! У цій справі бабуся була невблаганна! Панна Фризуня образиться на тебе, якщо ти знехтуєш її дарунком!» Восьмилітня панна Фризуня вважалася найкращою коровою на селі. Щоправда, народилась вона в сусідньому хліві, і через якісь там коров'ячі недоліки її мали зарізати. Ніби перечуваючи свою долю, вона щоранку приходила на подвір'я дідуся й бабусі й мало не стукала ратечкою у двері веранди. Поводилася так, неначе через помилку з'явилась на світ за іншою адресою. Тож дідусь і бабця, зачаровані її відвіданими, вирішили цю химерну і непокірну теличку взяти в прийми. Тваринницького досвіду вони не мали, тож довелося їм опанувати нелегку науку годівлі великої рогатої худоби, щоб забезпечити своїй улюблениці відповідний розвиток та гідне коров'яче майбутнє. Панна Фризуня, хоча й добряче свавільна і розпещена численними дідусевими компліментами, швидко навчилася бути вдячною своїм рятівникам. Робила вона це по-своєму, по-коров'ячому, даючи найбільше молока в селі, що страшенно дратувало попередніх власників. Аліція теж полюбила фрезуню, могла годинами вдивлятися в її мудрі очі і відганяти набридливих мух. Щоправда, мокрі поцілунки, якими щедро обдаровувала її панна Фризуня, були не завжди приємними знаками уваги. Та дівчина ставилась до цього з гумором, приязно поплескуючи фризуню по оксамитових боках. І тепер, поставивши порожню чашку, Аліція посміхнулася, згадавши панну фризуню. «Знаєш, бабцю?» – тихо зітхнула вона – Мені іноді шкода, що це не я постукала раточкою у ваші двері. Ти б мене теж прийняла, правда? Бабця глянула на онуку без посмішки, яка завжди десь дівалася. Щойно Аліція починала говорити про бажання залишитись на селі. Тоді бабусине обличчя робилось старішим, а може лише... Зморшка на чолі ставала глибшою. Хто зна. Пан не Фризуні ніхто не хотів, ну хіба що різник, бабця силкувалась пожартувати. А в тебе є батьки, котрі тебе люблять. Знаю, знаю, Аліція рвучко підвелася із кресла. І брат, який за мною сумує. І Сара, і школа. Не псуй собі останнього тижня канікул. Бабця дивилась на Аліцію, ледь примружившись. Приїдеш у зимку, разом палитимемо в печі, зробиш кілька гарних фотографій. А тоді знову поїду геть і грітимуся біля батареї. Залишиться кілька фото з білими пейзажами. Ти сама бачиш, що такі зміни необхідні. Бабуся енергійно змила зі столу невидимо полюку, просто аби почувати щасливою, додала. А якщо я знаю, що тут щаслива, невже цього не досить, щоб залишитися? Усього, дорогенька, знати не можеш. Якби ти оселилась назавжди в Крушені, то куди б приїздила на канікули? Сама бачиш. Бабця рушила до дверей. Треба бути і там, і тут. Її слова злились з легеньким шумом дощу, котрий щомиті сильніша. Краплини наполегливо атакували маленькі віконця веранди. Спершу форму втратили бузок та акація, які росли біля самого дому. Потім зник ряд старих буків. А вже за мить Аліція чула зливу, яка шарпала Поблизькі дерева. Подумала, що такий дощ приходить завжди, коли в ній самій накопичуються сумні хмари, напоєні гіркотою. І з тією лише різницею, що з її плачу ніколи не буде нічого доброго, а дощ за вікном обіцяє новий прохолодний день. Тож Аліція вирішила скористатись цим дарунком. Усміхнулася до бабці і вже без похмурих думок рушила до кухні по нову чашку молока. Коробка з фотографіями. Аліція вміла бути і тут, і там лише в одному дуже особливому випадку, коли йшла на прогулянку зі старим дідусевим Ніконом на плечі. Власне, дідусь подарував їй цей чудовий фотоапарат уже давно. «Настав твій час прийти мені на зміну», – заявив він колись, віддаючи їй свого багатолітнього друга. Аліція відчула гордість, і хоча перша плівка була колекцією випадкових анатомічних деталей членів родини, дівчина ані трохи не знеохочена невдачею, Далі націлювала об'єктив Нікона на рідних. Вона відчула, що якогось дня стане справжнім фотографом. Ну, і фотолабораторія, крихітна кімната на піддащі, де раніше міг чеклувати на самоті лише дідусь, теж була відтепер для неї відкрита. Щоправда, отримання якісного знімка було ой нелегкою справою – та перемагала цікавість, і Аліція навчилася черпати приємність в очікуванні на кольорові результати своїх мандрівок. А чекати було на що. Кожного року на канікулах у неї народжувалися нові й нові ідеї. Зроблені Аліцією фотографії дорослішали разом із нею. Щоправда, на початку були іделічні пейзажі, які чудово підходили для листівок із крушене. Та і з часом ця солодкавість розчинялася в чимраз сміливіших кадрах, на яких була вже не лише краса природи, але й справжні драми. Найкращі знімки Аліція оправляла в рамочки і розвішувала у своїй кімнаті. Ці її перші виставки оцінював дідусь І ставився до них дуже прискіпливо Траплялося, що все закінчувалося сльозами, образою, мстивою обіцянкою покинути фоткання Та вже наступного дня Аліція прокидалася з бойовим запалом Хапала апарат, перекидала його через плече і рушала на пошуки нових звершень Нарешті настав час фотографічних жнив. Дідусь уважно продивлявся до нових фоток і лише повторював. Ну, ну. А знімок із пораненим бакланом дідусь сам збільшив і надіслав на конкурс. Тоді Аліція отримала відзнаку, а її прізвище опинилося в ненадто довгому списку набагато старших за неї учасників. Тепер коли вона відкривала коробку зі своїми першими фотками, то й сама поводилася як дідусь, зневажливо пирхаючи на їхній низький рівень. Висипала в міст конверта з написом «Бабуся» і засміялася над своїми намаганнями зробити портрет найменш вдячного об'єкта, бо бабця зазвичай відверталася, щойно онука спрямовувала на неї фотоапарат. «Оце вже ні!» – старенька затулялася обома руками, і саме таку, у заслонену бабцю Аліція й бачила в лоточку із проявником. «Чому ти так не любиш, коли тебе фоткають?» – розчаровано питала вона, зазнавши чергової невдачі. «Бо я стара!» – сміялась бабуся. «І не зачесана. А крім того...» Твій дідусь змарнував на мене кілометри своїх плівок. Годі вже. Мабуть, у бабці є інші причини, щоб не опинятися на моїх фото, думала Аліція, дивлячись у замислені очі літньої жінки на цілком вдалій минулорічній фотографії. Западають перші сутінки. Бабця сидить на низенькому ослінчику голову обіперла на долоні так важко ніби її зігнуті руки несуть тягар усіх родинних проблем і турбот вона й не підозрює що Аліція давно чатує зі спалахом сховавшись у невисоких заростях вільхи за мить зблисне флеш-фотоапарата і бабця підскочить від переляку Аліція вибухне реготом, задоволена, що підступ вдався. Але цієї хвилини старенька ще нічого не відає. Вона переконана, що навколо немає жодної живої душі, тому спокійно дозволяє смуткові оселитися у своїх думках. Цікаво, про що вона так замислилась? Аліція підносить фото до очей, але бабусине обличчя продовжує залишатися для неї загадкою. І раптом цілком несподівано їй спадає на думку, що бабуся теж переживає подружні негаразди в її батьків. Адже вона й досі любить тата. Завжди ставилась до нього так сердечно. Але в присутності Аліції – Вдає незворушність, повторюючи, що дорослі мають право приймати власні рішення. А на дідусевих фотографіях бабуся справді зовсім інша. Аліція пригадує її, мов у тумані завжди усміхнена, навіть трохи легковажна. Тут піднімає краєчок за короткою, як на бабцю спідниці. То кокетує з якимсь добродієм за грою в карти, то стоїть, обіпершеся, на велосипедну раму, але тут вона більше скидається на маму Аліції, аніж на бабусю. Тоді вона ще часто виїздила з дідусем на курорти, а маленьку Аліцію називала принцеса Балакушка. Ще пак. Аліція неабияк докладала зусиль, щоб виправдати це почесне ім'я, і усе дитинство завзято молола язиком. Фотографії дідуся значно більше. Дідусь був наче народжений, щоб стати моделлю. Ставний і досі випростаний як струна, він позував перед об'єктивом з неприхованим задоволенням, а вираз його обличчя ніби промовляв. Наполегливо раджу фоткати Може, бабуся права, коли передражнюючись із ним стверджує, що більш самозакоханого нарциса ще світ не випликав І вона мусить виставити дідуся на який-небудь біржі квітів Але вони й досі кохають одне одного Це дуже помітно Наприклад, на знімку, який Аліція зробила в кольорі Сепії, створивши таким чином ілюзію старої фотографії. Дідусь поклав долоню на бабчину руку. Бабуся ніби ледь ховається за ним, та водночас ніжно пригортається до його плеча. Ну, ну, як для такої літньої пари кадр навіть дуже сміливий. Аліція ховає фотографії до старанно підписаних конвертів. Вона називає їх своїм альбомом. Конверта із написом Роберт, дівчина на мить зважує на долоні, ніби хоче оцінити вагу власних почуттів. Коли після приїзду Аліції до Крушини, бабуся Мимохід згадала, що Роберта немає і повернеться він лише наприкінці канікул. Аліція відчула себе ошуканою. У голос вона б ніколи в цьому не зізналася. Жодним словом не прохопились би про своє минулорічне відкриття, що Роберт надзвичайно фотогенічний, свідченням чого стала купа фоток, зроблених улітку. Їх було аж надто багато. Аліція відразу помітила це, Упорядковуючи свою колекцію, частину знімків, на яких крім Роберта не було нічого, вона заховала глибоко на дно коробки. Незважаючи на розчарування, їхнім спільним портретом, зробленим за допомогою автоспуска, Аліція його не викинула, хоча технічно він був дуже слабким. Дівчина пригадала як довго і терпляче встановлювала фотоапарат, а тоді побігла до Роберта, але спіткнулася. На щастя, хлопець устиг схопити її в обійми і замість довгоочікуваного портрета на фоці увінчалася сцена, режисером якої став його величність випадок. Пильно вдивляючись у знімок, Аліція дійшла висновку, що випадок може бути дуже навіть приємним. У перші дні вона навіть не простягнула руки до футляра з Ніконом. На дідусеве питання про цьогорічні плани дівчина відповідала ухильно, мовляв, що не знаю. Лише новина про ящірку, яка, здається, оселилася на сонячній скелястій гірці, примусила Аліцію, Витягнути фотоапарат із рюкзака Побачивши, що онука заходила щистити апарат Дідусь із бабусею полегшено зітхнули Портрет Дідусь і бабуся купили будинок на селі Саме тоді, коли народилася Аліція Без жалю, залишили її батькам міську квартиру Аліція досі пам'ятає кабінет дідуся-адвоката Великий і похмурий, повний оправлених у шкіру книжок, що займали три стіни. Біля четвертої стояв велетенський письмовий стіл, а над ним висів портрет якогось мудреця. Лише набагато пізніше Аліція довідалася, що це один з її прадідів. Запеклий банкрут і ганьба сім'ї. Вічно він сидів у в'язниці Розтринькував родинні гроші та, попри все, був надзвичайно чулою і доброю людиною. Не виключено, що саме цей прадід, улюблений дідусів дядько, переконав його стати адвокатом. Дідусі тепер повторює, що більше довіряє щирим негідникам, ніж облудним святенникам. Кабінет так і залишився кабінетом, але маминим. Здоровезні томи кодексів і юридичних законів поступилися місцем невеликим і легким книжкам, які заслонили мамі весь світ. Настільки, що інколи вона навіть Аліцію не помічала. До свого діда-авантюриста мама не відчувала навіть крихти симпатії, тому швидко позбулась його, а натомість повісила великий портрет Астріт Ліндгрен отриманий від шведів. Це був подарунок за популяризацію творчості письменниці. Аліція довго не могла зрозуміти, нащо мама популяризує те, що й так усім давно відомо. Вона любила дивитись на присвяту внизу портрета, написану чужою мовою. Уважала, що такий подарунок мамі справді був необхідний, якщо Астрід Ліндгрен Забирала в неї більше часу, ніж власна донька. А може, Аліція в якомусь магічному розумінні була донькою Славетною Астрид? Зрештою, іменем вона завдячувала саме їй, бо польське Аліція є відповідником шведського імені Ліса. Тато теж, доки батьки були щасливою парою, був певним чином, подарунком Астріт Ліндгрен, бо теж займався шведською літературою, проте для дорослих читачів. Саме тому Аліція в глибині душі підозрювала, що якби не ця важлива для їхньої родини письменниця, то на світі могло б не бути ані її Аліції, ані батьків, які, здається, колись дуже кохали одне одного. Не було би великого портрета, замисленої шведки, а на стіні висів би й далі хитро усміхнений прадідусь із мудрим виразом обличчя. Якось дівчина звірилась в своїх підозрах бабусі. Старенька довго сміялася, а потім навіть мимохідь запитала, чи її онука бува. Не звинувачує бідолашну Астрид у всіх нещастях, які трапляються в кожній сім'ї. Ні, бабусю, відповіла Аліція, завдяки її книжкам мені навіть легше. І показала повість про двох братів, котру саме читала. Але про все не розповіси навіть рідній бабусі. Ніхто не напише книжки, здатної втишити біль, коли дім стає порожнім, або якщо комусь це більше до вподоби, розпадається на дві різні таблички на дверях. Батьки начебто розлучились спокійно, по-американському, як прокоментувала це захоплена Сара, подруга Аліції. Наче нічого й не змінилося, і в дівчинки й далі був повний комплект батьків. Наче й любов до неї в них лише зміцніла. Але все це було з додатком наче, і жодних чудес Аліція навіть не сподівалась. «Ти наш найдорожчий скарб», – запевняла її мама після чергової серйозної розмови з батьком про поділ майна. «Ми не уявляємо собі життя без тебе», – додавав тато, складаючи свої книжки до величезних коробок, і, докладаючи туди ж, витягнутий із шафи одяг. «Як це ваш, коли вас більше немає?» – дивувалася восьмирічна тоді Аліція, занепокоєна безладом і пасткою хатньої тиші, у яку нещодавно потрапили її батьки. «Але ж ми є, Люба!» – дружно переконували її тато і мама, силкуючись посміхатися одне одному. Наче грали ролі у фільмі, але якось дуже штучно. «Чому ми не можемо й далі жити разом?» – продовжувала розпитувати дівчинка, схвильовано вдивляючись в обличчя батьків. А вони її уникали, трохи як прадід, котрий ховався від закону, як неслухняні шибеники, що втікають від директора школи. Зате з батьківських вуст линула солодка брехня, мовляв, так буде краще для Аліції для них. Мовляв, іноді так треба, мовляв, дружба важливіша, ніж кохання, бо кохання може скінчитися, а дружба триватиме, і вони саме і намагаються рятувати свою дружбу. Як можна щось урятувати, якщо від цього тікати? Допитувалась Аліція, а в батьків безпорадно кривилися «Колись ти зрозумієш», – казав тато «І коли виростеш, то дякуватимеш нам», – запевняла мама «Ми матимемо для тебе більше часу», – обіцяв тато «От побачиш, усе буде добре», – підхоплювала мама «Супер», – вигукувала Сара «Якби мої старі, бодай на годину, захотіли розлучитися, я була би щаслива. Але вони сидітимуть у своєму пеклі доскону», – зітхала дівчинка. Щаслива Аліція не тямилася від здивування. «Певне, що так, бо мені здається, – зловісним шепотом продовжувала Сара, – що вони одружилися через ненависть, а її в них стільки що вистачить до самої пенсії. І вона із заздрістю подивилась на подругу. Тепер, коли обом було по чотирнадцять, Сара й досі любила повертатись до цієї теми. «Бач, – заздру пригадувала вона, – я ж тобі казала, що в тебе буде класне життя. А в мене що? Знову сварка була, старі летне Повбивали одне одного через телевізор. Через телевізор? Не зрозуміла Аліція. Ну, бо він у нас один. А коли показують одночасно футбол і фільм, то немає ані того, ані іншого. За те є скандал. От що. Ну, але тобі цього не зрозуміти. Добре тобі. Сара Аліція частіше згадувала Сару, коли починала за неї сумувати. Ось і зараз, коли вона лежала на пожовклій траві, утупивши очі у випране вчорашнім дощем небо, її думки полинули до подруги та її справ. Вони товаришували ще з початкової школи. Саме Сара сказала Аліції, що вона дурна, як костик-бонг. Учителька поставила Сару в куток, але Аліції конче треба було дізнатися, хто ж такий цей Костек Бонк. Вона весь час підходила до кутка і намагалася витягти з похмурої Сари бодай щось про Бонка, але Сара мовчала як риба. Нарешті Аліція облагала вчительку пробачити Сарі. Костек Бонк безмозкий дурень. Віддячила їй за це Сара на перерві, поглинаючи помаранчу Аліції. Чому? Аліція воліла прояснити ситуацію, тому рішуче витягла з ранця шоколадку з горіхами. Оце я розумію. Сара обожнювала шоколад з горіхами. За це я тобі скажу, що Костик Бонк уже навіть у відділку був. У поліції? Аліції стало шкода. Костака бонка хоча досі вона навіть не підозрювала про його існування. А що такого він накоїв? Нацюняв до раковини панові малині. А перед тим поцупив якісь гроші, котрі пан Малина збирав, аби за них нічого не можна купити. «Сміхота!» – продовжувала Сара. Збирати гроші, за які навіть Морозова купити не можна. І йому вже шістнадцять років. Панові малині? Аліція геть заплуталась. Ти що? Костикові бонку. Ти казала, що він дурний, нагадала Аліція. Бо так сказав мій тато Якби він не був дурним, то поліція його б не спіймала. Сара одночасно покінчила із шоколадкою розповідь. Відтоді дівчатка не розлучалася навіть на хвилину. Мама Аліції лише на початку їхньої дружби дивувалася, що донька вибрала собі таку відверту подругу. Але Сара швидко подолала мамину недовіру. А коли в другому класі вона зачинила в дівчачому туалеті Оттона, сина директора школи, за те, що він приклеїв волосся Аліції клеєм краплинка до парти, Мама полюбила Сару, наче власну дочку, оцінивши її відвагу. Лише Сарана схильність до насильства мамі не подобалася. Та йому й волосина з голови не впала, захищалася Сара. Зате Аліції довелося відтяти півкоси. Не можна кривдою відповідати на кривду. Мама заплуталася у своїх складних переконаннях, але Сара вже роздиралася кімнатою. «Ви мені позичите книжку про Пеппі?» змінила вона тему, залазячи на свою улюблену канапу у вітальні. «От коли б я могла нічим не перейматися, як Сара?» думала Аліція, ліниво поглядаючи на панну Фрезуню. «Коли б я вміла так, як вона, тішитися тим, що маю?» «Сара має небагато!» Але й за це вдячна. Мене всі розпещують, а я все-таки почуваюся скривдженою. Фризуня привітно замукала і махнула хвостом у бік Аліції. Ти теж вважаєш, що я постійка? Радій краще, що тут немає сари, вона б тебе обіжджала як англійського жеребця. Сара працювала, уже другий рік продавала овочі на базарі. Вона здавалася старшою на вигляд, ніж була насправді, і якась материна знайома погодилася, аби дівчина замінила її біля пірамід з помідорів, яблук та груш. Серед овочів та фруктів бігали пальці усміхненої Сари, котра, надягнувши бейсболку, скидалася на справжню продавченню. Щодня вона перелічувала зароблені гроші і планувала великі покупки, а коли минав місяць, віддавала зарплатню матері. На зошитий підручники для молодших братиків і сестричок. Лише серпневі гроші призначила на власні потреби. А вона, молодчага, ця твоя Сара, хвалила її подругу, що в червні мама приніс фрукти з поблизького базару. «Така спека, а вона безтурботна, як пташка». «Я б могла їй допомогти», – несміливо починала Аліція, але мама воліла закрити цю тему. «Ми вже про це говорили», – рішуче відрубала вона. «Я вже пояснювала тобі, Аліція, що ти в зовсім іншій ситуації, а Сарі допоможеш, якщо поїдеш на канікули, немає тобі тут чого робити». Принаймні, в цьому Аліція погоджувалась з мамою. Нема їй чого робити в задушливому, сповненому літньої матушні місті. Їй завжди здавалося, що цей бетонний велет її не любить, що вона, Аліція, такий собі маленький завулочок у великому місті, до якого ніхто не поспішає. Вона – пам'ятник, біля якого ніхто не зупиняється. Маленька вітрина зі скромними мріями, якою не зацікавиться навіть дитина. Тому дівчинка охоче складала свої речі, і батько відвозив її до дідуся й бабусі. Іноді, коли він не міг, їхала потягом. А потім на маленькій залізничній станції шукала очима дідусеве пежо, що завжди чекало на неї в одному й тому самому місті. Завжди дружньо підморгувала їй з сонячним промінчиком, що ковзав по лискучому капоту машини. Якось вона взяла із собою Сару. Спільний тиждень канікул минав у нескінченних розмовах. Саме Сара, яка досі ніколи не була на селі, навчила Аліцію любити старий дідусів сад. Як, ти ніколи не залазила на цю грушу? Її слова лунали, як докір. Лізьмо, командувала вона, і за мить Аліція милувалася хвилястими пагорбами, укритими лісом, подорожніми луками, на яких денеде червоніли маки, полями ріпаку, що скидались на гігантську яєчню, і навіть береги озера з невиразними фігурками сільських дітлахів, які хлюпались на мілковоті. «Ти що, не була в чортовому яру?» – дивувалась Сара, коли дідусь розповідав дівчаткам романтичну легенду цього місця, де багато років тому, спокушені дияволом, закохані, віддали йому свої душі, щоб могти спочити в спільній могилі. Так вони втекли від родичів, які не хотіли благословити молодят. Того ж таки дня – вони почимчикували до чортового яру, і саме там склали урочисту обітницю, що ніколи у світі ані людина, ані чорт не матимуть права порушити їхню дружбу. А тоді Сара знайшла горбок, що міг бути могилою закоханих, і поклала на ньому жмутик польових квітів. Це була дуже урочиста хвилина. І Аліція часто подумки поверталась до неї, усміхнулась до своїх спогадів. Їй раптом спало на думку, що, хоча зараз Сара схилилась над пучком Редиски, насправді вона тут, на Луці. Лежить поруч із Аліцією, як колись, замріяно дивиться на небо, іноді. Приязно поглядає на панну Фризуню і розповідає, ким стане за кільканадцять років. «Буду хазяйкою чортового яру», – регоче вона, «справжньою господиною, яку ніхто не насмілиться розбудити вночі криками, ані вилаєте, ані образите, і нікого я туди не пущу», – поважніє вона а її очі стають маленькими зеленими щілинками. «Лише тобі можна буде мене відвідувати», – серйозно додає Сара. «Ну, і, звичайно, панні Фризуні». «А може бабця має рацію?» – замислюється Аліція, підходячи до пани Фризуні і наказуючи їй повертатися. «Може, треба бути і там, і тут?» Я вже сумую за Сарою, за її ущипливістю, милими словами, смішними жестами. І за Фредериком теж сумую, хоча колись я його не любила. Хто зна? Може, невдовзі я гинутиму за міс літа? Увзагалі-то це неможливо. Але ж трапляються чудеса. Зрештою, Аліція надимає щоки, зовсім не обов'язково за нею гинути. Бабця твердить, що не конче всіх любити. Поважати, звісно, треба, але поважати – це набагато легше. Фризуня муркнула, ніби погоджуючись із Аліцією, і вони обидві рушили додому. Аліція із мрією про бабусині-налисники – а панна Фризуня певне про спасовиська біля озера, бо вгледівши його, вона помітно сповільнила хід, гордовито відганяючи хвостом невидимих гедзів. Міс Літа Міс Літа батько привів до їхнього помешкання одного липневого ранку шість років тому, тобто в найгірший із можливих моментів. Бо то був час, коли батьки Аліції, хоча й розлучені, часто зустрічалися і досить мило спілкувалися. Мама чарівно посміхалась татові, а він зізнавався собі, що з новою зачіскою його колишня дружина має кращий вигляд, ніж одразу після весілля. Ці сповнені обіцянок вечори дозволяли Аліції ненадовго повернутися до дитячої кімнати. Бо коли вона мешкала в дитячій, то часто бачила, як батьки, посміхаючись, сиділи поруч і шепотіли щось одне одному на вухо. Тож дівчинка повірила, що все можна виправити. Особливо після того, як мама без будь-яких церемоній виходила до тата в кремовому халатику. Зрештою поличка, де завжди стояла татова косметика, була порожньою. І Аліція була цілковито переконана, що наступного вечора батько з'явиться в передпокої з валізкою повною своїх речей. Натомість тато прийшов із міс Літа. Міс Літа на татову валізку не скидалася, зате нагадувала вміст дорогої жіночої сумки. Посміхалася трохи дурнувато, мабуть, як костик-бонг у період дозрівання і була страшенно привабливою. Вік її коливався між Аліцією і мамою, хоча, напевне, їй було ближче до Аліції. Мама теж, здається, це помітила, бо, прямуючи до неї із розкритими обіймами, втягнула живіт. Аліція нічого не втягувала і не простягала, навіть руку. І лише коли мама, усміхаючись, Почала наполягати, аби дівчинка познайомилась із приємною гостею, прошепотіла, що її звати так, як усі звуть. Навіть дорослим складно буває відразу збагнути, що родинні справи лише погіршуються. Аліція стежила поглядом за мамою, яка вдавала супер-тітку, і за батьком, котрий будь-що силкувався здаватися молодшим, ніж є насправді, одягаючи затісні джинси й вільні футболки. Та хоча він вбрав модну виленену футболку, відразу кидалось у вічі, що поруч із міс Літа він виглядає як занедбаний сорокарічний холостяк. Міс заявила, що її звуть Клаудія, і вона може бути для Аліції подругою. Аліція відрубала, що в неї вже є подруга Сара, і нової їй не потрібно. Батько спохмурів, і донька помітила, що зморшка на його чолі стала глибшою, а мама продовжувала давати супер-тітку, викидаючи із себе тисячі нікому не потрібних слів. Після цього вечора, коли Аліція демонстративно вийшла з вітальні, тато більше не з'являвся в них зі своєю Клаудією. Зате якогось дня мама сповістила, що тато запрошує Аліцію на морозиво – фісташкове. І це морозиво Аліція повинна спожити в товаристві Клаудії. Удома в Клаудії, на її канапі, перед її телевізором. Сльози й протести не допомогли. Наступного дня Аліція довго одягала сукенку і ще довше причісувала волосся. Сиділа перед дзеркалом у своїй кімнаті і дивувалася червоним очам дівчини, яка споглядала на неї із дзеркала. Та, що у свічаді, теж зачісувала волосся, а коли почула дзвоник у двері, котрий свідчив про приїзд тата, швидким рухом заховала фотку усміхнених і щасливих батьків. Дівчина в дзеркалі зробила те саме. Відтоді Аліція жодного разу не глянула на фотографію, яка була лише брехливою пам'яткою з минулого. У машині лунав батьків монолог, з якого випливало, що фісташкове морозиво панацеє від усіх нещасть. Аліція найдужче боялася, що під час гостини міс літа замучить її своїм солодкавим щебетанням і компліментами. Проте нічого такого не сталося. Господиня в звичайнісіньких потертих джинсах ані трохи не змагалась за її прихильність. Навіть не примушувала скуштувати смачнюче морозиво, яке Аліція з нехотя відсунула від себе. Навіть сказала, що вона на її місці теж нічого б не торкнулася в чужої людини. Батько здивовано глянув на міс. Проте міс Дивилася не на батька, а на екран телевізора, на якому щомиті гинули тварини й птахи. У полум'ї пожежі, у хвилях повені від рук жорстоких людей. Гинули так по-справжньому, що Аліція відвернулася від екрану, приголомшена фільмом. – Зворушує, – зраділа місліта, а тоді тихо додала. – Це добре. Як ви можете дивитись такі програми? Аліції захотілося опинитися на канапі у власній вітальні серед власних подушок. Мушу переглянути, бодай, один раз. Я сама це зняла, пояснила мій сліта без натяку на гордощі, зате з непідробним смутком. Клаудія – режисер документальних фільмів, сказав тато, підсуваючи до себе дончини морозиво. Ці фільми повинні допомагати рятувати тварин, озвала Літа. Лише задля цього я мушу витримати деякі сцени. І поколупалися в зубах уже зовсім без церемоній. Дорогою додому Аліції не хотілося розмовляти з батьком. Бо справді, про що можна говорити із власним татом, який перетворився на тата великої вже Клаудії? Проте колишньої ненависті до Місліта вона більше не відчувала і звинувачувала в цьому себе, Клаудію і, звісно, тата. Мама не дозволяла Аліції називати Клаудію Місліта, стверджуючи, що це звичайна мстирість. Сама вона намагалася висловлюватись про татову подругу приязно й тепло, та коли донька – їй не заперечувала, мамин настрій починав нагадувати зів'ялий фікус у кабінеті. Після всього цього Аліція вже й сама не знала, чи вона лише не любить міс чи зневажає її. Клаудія вміла догодити Аліції смачною вегетаріанською стравою, але замить смертельно вразити звичайнісінькою байдужістю, бо часто вона – Поводилися так, ніби Аліції взагалі не було, або дівчина була черговою героїною телесеріалу. Ненависть до Клаудії повернулася за півроку, коли в торговельному центрі Аліція довідалася, що стане сестрою. Чиєю ще сестрою? – поцікавилась вона, і радість від щойно куплених черевиків розвіялася, як дим від пригорілого молока – Залишився хіба що неприємний запах. «Матимеш сестричку або братика, ми ще не знаємо», – пояснив тато, простягаючи Аліції подарунок на день народження. Ланцюжок з рулончиком-ящіркою. «Я нікого не хочу», – тихенько проказала Аліція, бо сльози замість наповнити очі застрягли в горлі. «Та ну!» – махнула рукою міс. «Ми ще навіть не знаємо, хто в тебе буде – брат чи сестра. А може, ця наша спільна дитина вдасться дуже непоганою?» «Це буде ваша, а не наша дитина», – розгнівано кинула Аліція. «У мене з нею нічого спільного», – додала вона, не приховуючи сліз. «Як це? А тато?» Здивувалася Міс, колупаючись у склянці з мінералкою, сілкуючись витягнути кружальці цитрини. «Найсмачніша якраз така, що з мінералки», – пояснила вона, тримаючи в пальцях здобич. «Любиш? Ненавиджу!» – буркнула Аліція і вирішила, що ніколи в житті не їстиме цитрини витягнутої з мінералки, хоча саме таку вона любила найдужче». А потім народився Фредерик. Коли Аліція дивилась на нього в лікарні, то немов бачила власну фотографію, першу зроблену старим дідусевим Ніконом. Тато, коли пішов від них, узяв собі це фото, хоча й подбав про те, щоб у мами залишилась копія. А тепер він міг би подарувати мамі фото Фредерика, а вона була б певна, що на знімкові Аліція. Добре було йти запелюженою дорогою поруч із панною фризуною і лінейво думати про світ, залишений у тісних міських хмурах. Думки оточували Аліцію, наче рій неслухняних метеликів, що кружляли над квітучою галявиною. Вони метушилися в її голові, тріпотіли ніжними крильцями, непомітно зникали. А коли Аліція побачила побілені стіни дідусевого дому, метелики розлетілися, а їхнє місце зайняли гарячі бабусині налисники із малиновим сиропом і цукром. Вони Аліції смакували найбільше. Кохання й огірки Ти жодного разу не спитала про Роберта, зауважила бабуся з удаваним докором, коли вони з онукою змивали з тарілок рештки малинового сиропу. Дідусь уже встиг зайняти улюблений фотель і прикидався, ніби читає газету. Проте вона давно випала йому з рук, а окуляри небезпечно повисли на кінчику носа. Цікаво, чому ти про нього не згадуєш? Мені здавалось, що ви дружите. Бабуся повернулась до незручної теми не звертаючи уваги на мовчання Аліції. «Йому відомо, де мене шукати, але він чомусь цього не робить», – знизила плечима дівчина. Їй хотілося, щоб це прозвучало байдуже, але роздратування в її голосі відчув би навіть глухий. «Не шукає, бо його тут нема», – бабуся витерла останню тарілку рушником у червоній мак. Поїхав за кордон працювати. Певне, у нього концертний тур, і роздаючи автографи, він спізнився на потяг. В'їдливо, – пирхнула Аліція. Такий собі Янко-музикант. Він же тобі подобається, – бабуся здивовано глянула на онуку. Роберт точно волів би гуляти з тобою над озером, ніж збирати огірки на чужому полі. Він міг залишитись, – Аліція продовжувала гніватись або поїхати в інший час», – Гірко додала вона. «Він чудово знає, коли я приїжджаю. Справді, він міг тут залишитись чекати на мою онуку, тоді б йому довелося назавжди залишитись в цій розвалюсі бухалів. А Роберт мусить купити інструмент, якщо хоче вчитись в музичному ліцеї. «Ти сама казала, що йому обіцяли якусь стипендію». Бабині слова наче прорвали невидиму греблю, крізь яку рікою ринули претензії й давні образи Аліції. Такої стипендії вистачить хіба на дуже скромне життя? Бабусю здивувала бездумність онуки. Хіба не знаєш, що батько йому не допоможе? Та що там говорити? Зітхала вона, протираючи цирату на кухонному столі ідний хлопець, і серце в нього добре, і талантне обиякий, а пів життя минуло за носінням пива На щастя, не собі він його купував Сива бабусина голова аж похнюпилася під тягарем такої несправедливості, а Аліція відчула щось схоже на ревнощі. «Може, ти любиш його більше за мене?» – сердито буркнула вона Ех, якби я була молодша, бабуся весело глянула на дівчину, твоєму дідові довелося б мене пильнувати. І вона голосно засміялася, махнувши рушником в бік Аліції. Дурненько ти, хіба можна любити когось дужче, ніж мою кохану принцесу Балакушку? І залишивши похмуру Аліцію, старенька рушила у відвідане до панни Фрезуні. Якби хтось чужий запитав Аліцію, чи приїздить вона на село лише до дідуся й бабусі, а їй довелося б сказати правду, тієї ж миті дівчина почервоніла б від сорому. Навіть Сарі вона не звірялася з такою щирістю. Навіть собі самій вона не зізнавалася, що рахує дні до канікул і з нетерпінням чекає серпня через такі собі зелені очі. Яскраво зелені, із золотавими вогниками Такої зелені, яку вона минулого року помітила в робертових очах Немає ані на луках довкола села, ані в лісах, що оберігають розлоги поля Такої зелені Аліція взагалі ніде не бачила І сумувала за нею протягом усіх місяців, які доводилося провести в місті Почалося зі свята проводів літа Спершу їй узагалі не хотілося опинятися в натовпі голодних туристів, що заповнювали кожен куточок пляжу. Аліція не любила цього пластмасового свята, великого продажу ковбасок і пива. «Не піду!» – набурмосено заявила вона. «Шкода!» – роберт стояв, пригасли, як сонце, котре поволі сідало. «А я хотів заграти для тебе, Вівальді!» Невпевнено мови він. Уже збирався піти геть, але Аліція передумала. «Якщо ніхто не примушувати мене поглинати ковбаски і стріляти в штучних кроликів, то я піду з тобою», – сказала дівчина. «Ти не пошкодуєш», – пообіцяв Роберт, і очі в нього заблищали. А пізніше він грав. Люди оточили його тісним колом, а він з імпровізованої сцени подарував їм справжній концерт. Люди від подиву аж роти роззявляли. Слухали і раділи. Над Аліцією темніло небо. Довкола сцени шуміли гумінки дуби, а дівчина з гордістю думала. Це для мене. Він грає для мене. І навіть тоді, коли на сцені на швидку руч збитій із дощок Давно погасли прожектори, а тиші лунали останні пташині голоси. Аліції здавалося, що скрипка продовжує ридати, що Робертові пальці вичаровують музику із замаленького, як для хлопця інструмента. Зелені очі вона помітила в тьмяному світлі ліхтаря, коли Роберт нахилився над нею, питаючи, чи все гаразд. «Усе добре», – відповіла вона якимсь чужим голосом. Та попри це Роберт накинув їй на спину свою благеньку курточку. Вони сиділи і дивилися на безшелесну ніч, що тихенько вкривала їх обох, ховала в темряві порозкиданий туристами пластиковий посуд, приховувала хвилі, котрі розмірено вдарялися в берег. Робила непомітними закохані пари, що крилися в заростях від нахабного місяця Аліція була певна, що вона сидить на краю світу, немов на каруселі, яку розкручує вітер Відтоді вона зовсім не була впевнена, чи справді добре знає Роберта І цю невпевненість дівчина забрала із собою до міста а могло здаватися, що вона знала його від малку Хлопець щодня приходив до її дідуся й бабусі Допомагав у дрібних хатніх справах У зимку, коли Аліція забула про потонули в снігах темне село І гуляла веселими, освітленими вогнями реклам вулицями міста Дідусь сідав із Робертом за шахівницю Саме Робертові найдужче смакували бабусині обіди хоча він завжди вперто від них відмовлявся. Виходить, Аліція знала його завжди. Відтоді, коли він ще був маленьким Робертом, який допомагав дідусеві носити дрова і складати їх у просторій кухні. Ця постійна присутність веселого хлопця була для Аліції природною й очевидною. Як присутність улюбленого дідусевого буфета – котрий стояв у їдальній, був її оздобою. Важко сказати, що сталося б, якби буфет раптом зник. Так само було і з Робертом. Аліція ніколи не придивлялась до нього, як і до вишукано оздобленої меблі. Хіба що більше Роберта любила, бо ж саме з ним, а не з буфетом, вона щодня гасала плутаними стежками і лісовими доріжками. Тож, якби Роберт несподівано зник, вона б написала оголошення. Розшукується смаглявий худорлявий хлопчина з лукавою посмішкою і задовгим волоссям, яке неслухняно лягає на комір. Ото й тільки. До минулого року вона б не змогла додати до цього опису жодної деталі, але нині, сівши на ганку, Зіпершу з підборіддям на долоні, позираючи в бік Робертового дому, вона б написала зовсім по-іншому «Шукаю Роберта». Так би вона почала. Він дуже вродливий. Ні, написала б, найуродливіший. Коли грає на скрипці, то ледь примружує очі, ніби хоче полинути за своєю музикою. І тоді треба дуже пильнувати, щоб його не загубити. Щоб повернути на землю, бо музика може зробити із Робертом усе, що захоче. І ще додала б. Він завжди посміхається, хоча іноді лише куточками вуст. Ну, і ще про його задуму. Коли задумується, хочеться погладити його по скуйовдженому волосю. Ага, ще про пальці. У нього тендітні руки, він може ними носити воду з колодязя, проте вони залишаються ніжними і на них непомітні сліди важкої праці. І нарешті зрозуміло про Робертові очі. Хлопець, котрого я розшукую, має дивовижно зелені очі із легенькими золотавими іскорками. Мабуть, цими зеленими очима, він дивиться на нудні зелені огірки. Якщо комусь відомо, де зараз Роберт? Бабуся з'явилась перед Аліцією з кошиком повним огірків. Дивино, який подарунок я несу тобі з теплиці. Похвалилася вона не без гордості. От уже й огірки є, а завтра приїздить твій друг. Весело додала вона, не відаючи, що цими словами розвіяла смуток онуки, дівчина зашарілася. Дивно, бо надвечірній вітер приносив оцій поріз над озера хіба що холод і обіцянку ранньої осені.